بالله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي شرع لنا دينا قدما وهدانا صراطا مستقيما وأشبب علينا نعمه ظاهرة وباطنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعوين واهدنا صراطك المستقيم ثم أما بعد هذه ملكان سلمان penghadirasuruh pimpinan ahli mujahidin dan peserta timba-timba peserta tuan-tuan guru para ulama hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati kasih Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah menggerakkan hati-hati kita dan jasat kita untuk hadir ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dilimpahi rahmat dan keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan rahmatnya kepada kita ini yang membuatkan kita rasa sejuk menghilangkan jerubu-jerubu yang menyukarkan pernafasan kita yang kembali menyegarkan tumbuh-tumbuhan menambahkan kesuburan tanah-tanah yang gersang maka dengan hujan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala keadaan kembali kepada keadaan sedia sebelum ini demikian juga kita sebagai manusia maka kalau bumi gersang tandus perlukan hujan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala demikian kita manusia hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan biarkan hati kita gersang Jangan biarkan roh kita bersang Dengan Rahmat Allah Ta'ala Iaitu hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Suriwana bumi perlukan air hujan Tumbuh-tumbuhan perlukan air hujan Manusia perlukan air hujan Demikian Kita ini, roh kita Hati kita Perlukan rahmat Allah Ta'ala Iaitu hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan malam ini Allah lorongkan kita hadir ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai usaha kita mendapat rahmat hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sebagainya berlaku musibah yang tertimpa kepada kita dengan pandidi nahas ataupun pesawat emas NH370 yang tak ditemui pesawat yang hilang daripada kawalan radar menyebabkan tak tahu statusnya bagaimana adakah penumpang-penumpang masih hidup ataupun mati Maka demikian kita sebagai manusia, pesawat kapal terbang perlukan radar, perlu ada perhubungan radar dengan pusat kawalan. Demikian kita tuan-tuan hadurin hadurat muslimin muslimat sebagai manusia, hamba kepada Allah, kita perlukan radar hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan putuskan hubungan radar ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kapal terbang putus hubungan radar menyebabkan mungkin berlaku musibah mungkin berlaku nahas dan sebagainya demikian kita hamba kepada Allah kalau terputus radar kita dengan Allah barangkali kita terjerumus dalam dalam perkara, perkara yang Allah murka dalam maksiat Allah Subhanahu wa taala wal 'ayaz billahi dzalik tidak berlindung daripada perkara-perkara tersebut dan apa yang berlaku berupa musibah itu merupakan rahmat dan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Darangkali ada sesuatu yang Allah tunjukkan kepada kita agar kita insaf dan sedar bahawa sana tiada daya upaya, tiada kekuatan melainkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil al 'azhim. Saudara hadirin hadirat muslimat insya-Allah Malam ini kita sambung kuliah penyiagaan kita melalui bacaan kitab azkar karangan Imam Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa 'ulumina fid daril amin itu ulama yang terkenal dalam mazhab Imam Syafi'i yang mana wafat tahun 676 Hijrah ulama kurun ke-7 yang begitu besar peranannya terhadap kita hari ini dengan karya-karya beliau yang memimpin kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sambung muka surat 53. Seingat saya lah setelah kita bicara masih lagi membicarakan tentang zikir-zikir yang dianjurkan kita baca oleh nabi ...yang tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu. Ada saja masa lapang yang terluang, waktu yang terluang, maka Nabi Anjurkan kita mengucapkan zikir-zikir yang Nabi Anjurkan kepada, kepada kita. Maka bab ini masih lagi membicarakan tentang zikir-zikir yang tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu. Karena nama pun kita ini kita rajka Membicarakan tentang zikir-zikir Dan doa-doa yang Nabi anjurkan Kepada kita Mudah-mudahan ia sebagai radar kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Agar tak terputus hubungan kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan zikrullah Dengan zikir dan juga doa-doa Kerana itulah makanan rohani kita Ke surat 53 Kita sambung Wa misal Nabi Syekhi مقتبس للامام النووي رحمه الله تعالى فجزاه الله عنا خير جزاء ونفعنا الله بعلومه وعلومنا في الدار الامين قال الامام النووي رحمه الله تعالى فيما معناه berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala yang maknanya lebih kurang begini kami meriwayatkan dengan sanadnya yang hasan daripada Um Sayra seorang sahabat wanita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 kerana jari jemari itu nanti akan disoal yakni pada hari kiamat dan boleh berkata-kata so, Tuan hadirin hadirat muslimin muslimat sebelum kuliah yang lepas kita telah dengarkan satu kisah yang, yang disebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa tanya suatu hari Rasulullah duduk dengan Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian datang kemudian Nabi telah uh, mendatangi, pergi kepada seorang perempuan yang ketika itu sedang berzikir sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menghitung zikirnya dengan batu kerikir ha? zikir dengan batu kerikir berapa kali satu, subhanallah subhanallah subhanallah, subhanallah guna batu kerikir yang kata para ulama, maka ini menunjukkan dalil keharusan menggunakan tasbih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini pula disebutkan kepada kita hadis daripada seorang sahabat Nabi yang sahabat wanita, Yusaybiah, iaitu Nabi suruh jaga beberapa zikir-zikir yang penting, iaitu tasbih Allahu akbar, tasbih subhanallah, tahlil la ilaha illallah dan hitunglah dengan jari. Kerana apa? Kerana jari-jari ini akan disoal di depan Allah subhanahu wa ta'ala di palang masyar di mahkamah Rabbul Jali setiap anggota badan kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali satu anggota takkan boleh berfungsi di hari kiamat kelak, iaitu lidah kita yang Allah sendiri sebut dalam Al-Quran dalam surah Yasin yang setiap malam Jumat kadang-kadang kita baca tapi kadang-kadang tak tahu juga makna dia tuan Maka bagus baca Yasin tapi cuba fahami makna Yasin ayat-ayat dalam surah Yasin yang kita bacakan. Ya Allah sebut ayyame yukhtimu Apa kata Allah? Al yauma nakhsimu ala afwahihim hadi itu hari ini yakni hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala nakhsimu ala, ala kami tutup khatam kami tutup kami sok kami sim apa lagi tuan bahasa kita tak ya, faham tutup rapat nakhsim tutup kunci aqwalahum mulut mereka lidah-lidah mereka takkan mampu berkata-kata watukallimuna aihim ai maka siapakah yang berkata-kata yang menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh Allah di mahkamah Rabbul Jalil yang tiada siapa boleh membantah segala kebaikan didedahkan segala keburukan didedahkan di depan seluruh manusia maka watukallimuna aihim ai Maka tangan-tangan mereka lah yang menjawab soalan-soalan yang -soalan diajukan oleh Allah. Apa yang kamu lakukan? Anugerah kabaran kamu. Kamu sedekah, kamu sedekah ikhlas namun tidak. Maka lidah Tidak dapat berbicara ketika itu. Yang bicara ialah tangan-tangan kita. Jari-jari jemari kita dan akan boleh saksi kepada, kepada, tu, kepada Tuhan yang punya badan itu ialah kaki-kaki mereka kaki-kaki mereka ke mana mereka pergi? ke masjid kaki akan bersaksi ke mana mereka pergi? pergi ke konser-konser hiburan yang berlaku baru ni kematian 6 orang kucing muzik kucing muzik iklan sorok-sorok tapi ramai orang tak. Untuk kerja maksiat, Masya Allah. Itu ramai orang datang. Untuk malih ilmu, tak ramai orang datang. Siap buat iklan lagi, ceramah dan sebagainya, tak datang-datang datang juga. Kenapa? Sebab benda ni nafsu tak suka. Benda konsert, hiburan, sampai mati sebab lebih dadah. <coughs> Dalam kita tempuh musibah-musibah yang berlaku ni, masih lagi dibenarkan konsert-konsert maksiat ni, Gel saya tapak mak umat eh kawan saya katanya bukan tahun ini baru buat dah lama dah 2012 kata katanya. Allah tu tambah. <coughs> maka kata-kata ini menjadi saksi di depan Allah Subhanahuwataala yang tidak tak boleh menipu depan Allah Subhanahuwataala. Makcik itulah setiap jatah kita ini akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahuwataala. Mata kita, hidung kita, kita hidu. Lingkau kita kita dengar, tangan kita, kaki kita, kulit kita, kita pakai apa, benda yang halal, benda yang haram, pakaian yang dapat ludik yang haram akan digelap kulit kita. Maka ini suatu ingatan keras daripada Allah Subhanahuwataala kepada kita jangan buat main-main depan Allah, dia tidak berhenti. Di dunia, di dunia boleh bolehlah kamu pelintong, ha, bolehlah kamu tipu cak berkata-kata dusta tapi depan Allah Subhanahu wa taala lidah tak diizinkan bercakap. Maka tuan-tuan hadirin hadirat muslim sekalian dengan sebab itulah Nabi menggalakkan akan wanita tadi berzikir menggunakan tangan. Banyakkan guna jari jemari. Kerana jari jemari kami saksi depan Allah ya Allah jari inilah yang sentiasa berzikir mengira menghitung untuk mengingati-Mu ya Allah namun tak bermakna bila Nabi kata Nabi suruh banyak berzikir menggunakan jari Nabi, Nabi melarang kita menggunakan tasbih tidak ada nafs Nabi melarang, melarang kita guna tasbih tapi ada segerintir orang Islam kita yang salah faham terhadap sunnah Nabi bila Nabi kata suruh guna jari bertasbih berzikir serius dia kata jangan guna tasbih serius kata jangan guna tasbih tak boleh tengah Nabi tidak ada melarang menggunakan tasbih kerana tasbih itu alat yang membantu kita untuk menghitung, menghitung zikir dan mengingat kita kepada Allah. Biasa pegang tasbih memang akan zikirlah. lah, kan? Takkan pegang zikir? Tak, tak, tak pegang tasbih tak zikir, kan? Jarang. Jadi pegang tasbih untuk kita akan berzikir. Maka dia satu alat yang membantu untuk berzikir. Maka sunat mustahab hukum kita menggunakan tasbih. bukan bukan diaah tentang manasik tasbih. Ini orang yang salah faham akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menurut tasbih kata guru kami Dr. Yusri Rusdi As-Sa'id al Hasani fi dallah taala maka dia guna tasbih tu pun guna jari juga. Ke pegang tasbih tu, tashbih tu Brr, sini, ni sini, tak selalu juga betul gua punya. Ada tasbih juga sini bila bergerak tasbih tak boleh gerak siri tetap jari perlu digerakkan untuk berzikir menghitung tasbih Hatta tasbih automatik sekalipun tetap kena tekan. Kan ya, elektronik kan? Tasbih elektronik benda macam ni. Ah tak mau guna tasbih panjang, ada tasbih macam jam tu, lekat kat jari, benda benda. Sambil tuan Cambik, cambik je, tekan-tekan, tekan-tekan, tengok oh 100 dah mungkin. pun Buat kena tekan, tuan-tuan. Tak ada tak lompat lagi alat tasbih kita cakap berkira sendiri Ah ha, wallahualam, mungkin akan datang juga, tuan Ha, mungkin yang buat syarikat, buat sikir-sikir tu boleh fikir. Macam mana bila cakap dia boleh kira. Ha. Mungkin itulah bangkanya tak gunakan jari. Tapi itu pun kena letak kat tangan itu. Ha, letakkan jari dengan kurangnya. Maka ada juga peranan jari-jari di cari. Ini kata burukannya Dr. Yusri Al-Syri Syed Syed Al-Hassani Hafizullah wa'ala untuk menolak dawaan mereka yang tak bagi langsung guna tasbih seolah kata kita ni buat pegang tasbih tiru agama-agama lain tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. lain, kita pegang tasbih berzikir kepada Allah mereka pegang tasbih rupa berzikir kepada Allah lantak mereka lah yang bukan nak baca apa lakum dihukum wali adin agama kamu bagi kamu agama kamu bagi kami agama kami walaupun nampak sama lagu tu tuan-tuan pakai serban, sing pakai serban tak boleh lah ha, tuan-tuan oh jangan pakai serban, sing pakai serban tak boleh lah betul tuan-tuan ini cerita yang tak cerdik Kalau mereka rasa mereka cerdik Tapi mereka telah salah faham Memahami hadis Nabi Sallallahu alaihi wa alihi wa Bahaya untuk mempelajari hadis tanpa berguru dengan guru, -guru yang disambuh sekarang yang sampai kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Semua benda Nabi tak buat semua nak kata kita Salah tuan tuan Ini salah faham yang berlaku dalam masyarakat kita Baik Sambung lagi tuan tuan Kata Imam Nawawi rahimahullah Taala. Kami meriwayatkan dengan sanad yang hasan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa dia telah berkata saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbihna pada riwayat lain dengan tambahan dengan tangan kanannya hadis riwayat Imam al nasai rahimahullahu taala maka ini tuan-tuan satu lagi hadis yang disebutkan kepada kita iaitu Abdullah bin Umar seorang sahabat nabi anak kepada umar bin al-khattab radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu yang mana Abdullah bin Umar ini antara sahabat nabi yang begitu kuat dalam berpegang dengan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang nabi buat semua dia akan buat dia akan tiru apa yang nabi buat maka satu hari telah kisah kepada kita dia tengok nabi sedang berzikir sedang bertasbih dan Nabi bertazbih menggunakan jari-nya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. subhanallah. Ha. Maka gunakan jari-jari, dalam jari-jari ini ada juga faedahnya. Sebab itu ada garisan-garisan jari ini bertujuan untuk menghitung kiraan. Kiraan zikir. Ha. Cuma terhadlah. Ha. Terhad. Kena tambah jari satu lagi nak kira berapa kali? 10 kali, 20, 30. Kalau ada tasbih, kenal. Kali pusing, yang seratus, seratus kali bertazbih untuk ber berzikir yang zikir 33, tasbih yang 33, pusing satu orang 33. Maka jari kita ini juga ada faedah. Dengan kita menggunakan zikir dengan meletakkan pada hujung-hujung jari ini subhanallah, subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Ada yang tak ada yang buat dua dua dua ada yang buat tiga tiga tiga tak kisahlah, boleh belaka. Atas keceriaan lah, suka buat tiga satu satu jari ni tiga kali itu pula tak ada masalah bukan jadi mesti kena buat jadi tak ada masalah ni benda teknikal Nabi tak tak berat-beratkan maka Nabi bertasbih dengan tangan dengan jarinya dan Nabi banyakkan bertasbih menggunakan tangan kanan dipanggil tayamun Nabi mengutamakan tangan kanan untuk melakukan kerja-kerja yang mulia yang yang baik maka ni sunnah Nabi bertayamun maka pakai baju Masuk tangan kanan dulu Masuk tangan kiri Kalau baga tu ada belahan lah. Ataupun tak belahan pun Masuk daripada atas Masuk tangan kanan dulu Masuk tangan kiri Di panggil saya pun tangan kanan Tangan kanan digunakan untuk makan Digunakan untuk berzikir Untuk bersalam Selangawan tangan kanan Maka tangan kiri digunakan untuk benda-benda Mengambil benda-benda kotor Benda kanan untuk benda-benda yang suci Benda yang bersih Tangan kiri untuk benda-benda yang kotor Maka beristinja sunnah Nabi beristinja dengan tangan kiri. Kecuali kalau tak boleh darurat tangan kiri patah, tak apalah guna tangan kanan. Lagi tangan kiri ada, guna tangan kiri untuk beristinja mengambil benda-benda kotor, ambil sampah dengan tangan kiri. Bukan ini, Nabi ajar kepada kita tentang sunnah menggunakan tangan. Tangan kita ini ada, ada dia punya, ada punya aturannya dalam Islam. Selain tangan kanan lebih kuat dengan tangan kiri ada kajian saya pun tinduk, maksudnya adalah anggota kanan ini lebih kuat berbanding dengan tangan kiri kebiasaannya. Semua ada orang tangan kiri lebih kuat daripada tangan kanan. Kita boleh tangan kiri, kenapa? Nampaknya tangan kiri dah dia boleh. Tangan keren tak mampu, macam mana? Kita boleh tulis tangan kanan, boleh tangan kanan. Itu yang terbaik. Cuma itu nadir. Al nadirlah kokumalah kata para ulama, orang yang tangan tidak ni tak aman berapa ayat dalam, dalam seimu Allah SWT tahu itu kajian, itu bukan seruat maka kajilah berapa orang yang tidak dalam dalam suatu kelompok satu jumlah maka tangan kanan bertasbih sebab tasbih ini benda baik, benda yang berkuji kita berzikir dengan Allah maka guna tangan kanan dalam situ berzikir dan juga bertasbih pedang tasbih apa? tangan kanan dengan pesan tangan kiri, pegang tangan kanan buat dan ini kita dah guna untuk boleh tinja ambil benda-benda kotor dan sebagainya maka layak dengan tangan lah untuk bergemang zikir dan tasbih dan untuk mengira kan akan dikira. Ha, nah tu apa nak terjalah sunnah nabi pakai pakaian belah kanan dulu. Ha, tapi kalau pakai kain cekak tuan macam mana kanan kiri? Tak boleh tangan kiri. Dah kain cekak ambil kat ke atas kelong kelong tepi ataslah masuk ke bawah. Jangan lewat sengit pula usah usut kanan ha, tu, Itu usut ingat ha, Payah atau juga ya, Pakaikan dekat begitu Pakaikan dekat, pakai tarung Daripada atas Baru jatuh Nak usutkan pakaian Usutkan daripada bawah Itu ha, cara Cara sunnah nanti Nanti kita akan tengok dalam Dalam bab nanti Cara usutkan pakaian Cara memakai-pakaian Dalam Al-Qaq Al-Qaq Cuma kita kami bedal ya pakai buang semua pokok benda sama pakai ke bawah. Lepas tu bawah tu pula ada ketua-ketua dan najis. Habis kena kita punya pakaian ya, dengan najis. Tu kena tahu hakikat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi begitu kepengaruh pemarang akan kita punya amalan sehari-hari. Baik. Kata Nabi Imam Nawawi rahimahullah kami meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda Barang siapa yang mengucapkan Raziitu billahi rabbah Wabil islami dina Wabil muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulah Wajabatlahun jannah Sertinya Barang siapa yang mengucapkan Aku reza Allah sebagai Tuhan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yakni utusan Allah maka wajiblah dia memasuki syurga Allah hadis riwayat Imam Muslim dan eh, riwayat Imam Abu Daud makzuratannya mohon maaf maka ini satu lagi hadis Nabi yang Nabi ceritakan kepada kita satu zikir yang Nabi anjurkan kita baca yang mana riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Maka Nabi telah menyatakan kepada kita barang siapa yang mengucapkan zikir raditu billahi rabba wa bil islam dini wa bi sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiur wa rasul ada tambah begitu ha? tidak mengapa maka kata Nabi wajabat jannah maka wajiblah baginya untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala Namun adakah hanya semata-mata berzikir ini tanpa sembahyang, tanpa berpuasa, tanpa zakat, tanpa masa surga? Tidak. Ini kata Nabi sebagai satu jaminan eh. bahawa mereka yang mengamalkan zikir ini dan faham dan zikir ini masuk dalam hatinya dan dia beramal dengan zikir tadi iaitu raditu billahi rabbah. <tuh> Rabitu billahi Rabb. Aku redha Allah itu sebagai Tuhan. Bila dia redha Allah sebagai Tuhan, yakni sebagai sumber hukum, maka dia taat dan patuh insya-Allah. Tapi bila berzikir Rabitu billah, Rabitu billah, Rabitu billah, tapi semayang pun tak buat dengar ni tak tahu billah. Hmm. ini kata Rabitu billah. Ini Rabitu billah hai anak. Hmm. tak mau semayanglah. Maknanya kan Rabitu billah ni ready tu belah dia. Ya, ha rabi tu belah, tak mau sembahyang. Maka rabi subillah bila akur Allah sebagai tuhan kita taat dan patuh. Wa Muhammad wa bi Islami dina, la Islam sebagai cara hidup dinan. Kata para ulama, apa makna din? Din bukan sekadar agama, kepercayaan. Kalau agama kepercayaan apa beza dengan agama kepercayaan yang lain? Hindu saya tuhan China Buddha saya tuhan maka Islam kata para ulama inna din indallah islam din iras cara hidup nizamul hayah, peraturan kehidupan dunia dan akhirat yang kata para ulama din ini juga iras sebagai waza'ul ilahi suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala sa'iwun bizawin ya allah telah tetapkan telah tadidkan tak boleh ubah untuk golongan-golongan yang berakal Liswalah fitil hal wal falah firman al untuk kemaslahatan, untuk kepentingan, untuk kepentingan manusia di dunia. Wal falah firman al untuk kejayaan dia di akhirat kelak. Maka ini Jin Islam, makna Islam yang sebenar. Salah satu sistem yang Allah tetapkan. Sejak kita lahir buka mata lahir di dunia ini ada hukum hakam yang tak boleh kita pisahkan dengan dengan dengan hukum tersebut sebab kita hamba kepada Allah. Setiap perintah Allah kena buat, setiap larangan Allah kena tinggalkan. Baik. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Muhammad sebagai rasul utusan Allah. Maka wa ma ataa sumu rasulu fakhudhu wa ma anhu fantahhu kata Allah. Apa-apa yang baginda nabi datangkan kepada kamu, baik segi arahan, fakhudhu, ambil arahan tersebut. Wa mana nahakum anhu apa-apa yang nabi larang nabi tegah kamu maka ambillah tegahan tersebut jangan buat tinggalkan tegahan tersebut hmm, tapi ada orang yang tak mengikut nabi dia tak tafsir Quran sendiri golongan tak nti hadis tak mau pegang pada hadis nabi maka tak jadi tuan bahaya golongan yang tak mau pegang pada hadis boleh jatuh kufur boleh jatuh murtad maka mereka yang, yang mengucapkan zikir itu seduk dan faham memahami makna yang diucapkan tadi dan dia beramal dengan zikir tadi wajabatlahul jannah nabi bagi jarantee confirm masuk syurga dengan kehendak Allah bi mashiatilah wa rahmatullah innarahmatullah subhanahu wa taala jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslim betapa zikir dan doa ini begitu penting dalam kehidupan kita kita sebagai hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala ia sebagai sesuatu makanan rohani dan hubungan kita dengan Allah burung-burung rezeki yang bergantung sejauh mana dia berfikir kepada Allah Allah tetapkan rezeki untuk burung-burung binatang-binatang sejauh mana dia ingat Allah tak ingat Allah habis, habis ayat dia dan tak ada rezeki bagi dia, rezeki untuk kita. Ha burung, kita tembaklah tuan masuk berburu, tembak burung, hak burung kita dapat tu burung yang tak disikirlah tu. Ha dia kata para ulama lah. Sebab dia dah tak disikir, maka itulah tanda riwayat dia. Tapi kita ni manusia, kita tak berzikir pun Allah bagi rahmat Allah taala. Allah bagi rezeki kita. Kita kufur dengan Allah, kita ingkar buat maksiat, Allah bagi lagi rahmat kepada kita tuan-tuan. Nak begini hati kita ni ada Allah Swt yang maha penyayang kita, tapi Allah juga maha, ha, juga jaga, maha, maha ha, perkasa, aziz, perkasa, jaga yang maha menguasai, maha mencengkam. Allah juga ha, kemurka Allah juga begitu tinggi, kekurangan Allah tinggi, murka Allah juga tinggi. Maka tu nak tanya kepada, kepada. Allah, Allah. Dan kata lagi Imam Nawawi rahimahullahu taala kami meriwayatkan daripada Abdullah bin bin Busr seorang sahabat radhiyallahu anhu bahawa dia berkata ada seorang lelaki berkata kepada beliau Wahai Rasulullah sesungguhnya syariat Islam itu telah menjadi terlalu banyak bagi saya maka beritahukanlah saya satu saja yang boleh saya berpegang teguh dengannya. Jawab beliau, la yadauli sanika rabban min zikrillah. Sertinya, apabila lidah Musa lembut bila berzikir dengan menyebut dia hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini suatu kisah yang diceritakan kepada kita yang Nawai sebutkan kepada kita bahawasanya Abdullah bin Bus itu soal sahabat Nabi dia telah menceritakan kepada kita, ada seorang lelaki berkata kepada beliau, berkata kepada Rasulullah, berkata kepada baginda Nabi, dia mengadu kepada baginda Nabi, wayar baginda Nabi, wayar Rasulullah. Saya Islam ini banyak, sangat Bagi dia zaman itu zaman awal Islam, banyak benda nak buat. Maka boleh tak bagi satu wasiat supaya aku boleh pegang dengan dengan dengan amalan tadi semua sungguh tak tinggal amalan tadi maka Nabi sebut la yazal lisaanaka raqban min zikrillah maka bi, maka janganlah biarkan <coughs> ataupun teruskanlah basahkan lidahmu dengan berzikir kepada Allah la yazal lisaanaka raqban lisadra rabban min zikrillah itu jangan biarkan lidah kamu kering ...untuk mengingati Allah. Nah, setiap basahkan lidah dengan zikrullah. Jangan kita jangan biarkan lidahmu kering... ...untuk berzikir kepada Allah. Maknanya, Maksudnya, kita basahkan lidah ini... ...dengan zikrullah. Basahkan dengan zikrullah. Kenapa? Nak zikir dengan lidah. Dan juga air liur kita, tu. Enggak? Nak boleh cakap dengan air liur. air liur tak ada, tu. saya nak cakap, tu. So, bayang. Kalau ada penyakit, pada air liur. Air liur dia kurang, tu. Ayuh rentekkan dengar. Tidak fasih dalam zikir. Maka penting air liur. Maka Nabi kata la yazalu lita naka rabban min zikrillah. Maka jangan biarkan dia mengering dengan zikrullah. Basahkanlah dia dengan dengan zikrullah. Maka ini asas dalam dalam kita menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berzikir, hati kita lembut. Hati kita dekat dengan Allah subhanahu wa'ala menyebabkan seluruh anggota kita akan ringan melakukan ketahatan kepada Allah. Tanah yang merasa ringan nak keluarkan infat dan sedekah. Tak rasa isyik dan kedekut. Sebab apa? Hati kita dah musyik. Hati dah suci. Hati dah dekat dengan Allah. Walaupun kadang-kadang tak boleh suci sepenuhnya. Kita bukan maksum. Kita akan sentiasa melakukan dosa dan maksyat kepada Allah. Yang akan menyebabkan kita sentiasa akan ingat akan Allah. Itu kata para ulama ada faedah dosa dan Dosa dosa itu ada faedah juga. Tapi jangan peseranak pula bila buat dosa. Oh, tak apa-apa. Itu buat dosa tak apa-apa. lah. Yang ada dosa ini ada faedah. Bila kita buat dosa, menunjukkan ketidaksempurnaan kita. Dan akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Maka sentiasa mengadu dengan Allah. Menangis depan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat suka kita mengadu kepada Allah. Hmm? karena disebut waqairul qatsa'id at-tawwabin sebab ia yang salah yang bertaubat dengan Allah bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkatnya Imam Nawawi rahimahullahu taala kami meriwayatkan daripada Al-Istain Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya orang ai ibadah yang paling derajat di Allah taala pada hari قال أذكرون الله كثيرا قلت يا رسول يا رسول الله ومن غازي في سبيل الله عز وجل قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر سيفه ويستضب دما لكان ذاكرون الله أفضل من أثينا mana satu ibadat yang utama dan dekatnya sisi Allah Taala pada hari kiamat? Jawab baginda Nabi, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kemudian bertanya lagi orang tadi kepada Rasulullah. Kemudian maaf. kemudian bertanya lagi saya bertanya pula, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, siapa yang dinamakan orang berjuang pada jalan Allah Azza wa Jalla? Ini bagaimana pula dengan orang yang berziarah? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala <coughs> jawab beliau lagi bila orang itu menghayun pedangnya pada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik sehingga patah pedangnya dan dia sendiri belum berlumuran darah maka orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah itu masih lebih utama daripada orang yang berjuang tadi hadis oleh Imam Tirmizi dan katanya hadis ini gharib. tentuan tuan hadirin hadirat muslimin ini kena faham baik-baik dalam isyuri dengan salah faham akan hadis Nabi. Ini. Nabi sebutkan dalam hadis ini diucapkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa ada telah datang seorang bertanya kepada Nabi, "Mana satu ibadah yang paling baik dan tinggi darjatnya insya-Allah taala di hari akhirat, selepas hari kiamat?" Telah. Maka Nabi kata Al-Zakirun Allah Kassirah Surat Al-Quran mengkarim al tentang Golongannya yang al zakirun Allah Kassirah Al-Ajrun um, Azimah Allah SWT ingat ayat itu Surat al diberikan uh, Ganjaran pahala Yang melimpah ber, ber, ber, Berganda-ganda Maka Nabi kata Al-Zakirun Allah Ibadah yang paling terbaik Paling abad Untuk disembahkan kepada Allah Di hari kiamatullah Lalu bertanya lagi Bertanya Abu Sa'id kerana orang yang berjihad ini juga antara golongan yang afdal antara golongan yang tinggi fadilatnya sisi Allah Subhanahu berdasarkan hadis-hadis Nabi yang lain maka dia bertanya wa manil ghadib kata beliau kada orang yang berjuang di jalan Allah Nabi cerita orang berjihad ini sekalipun dia sampai berperang sampai pancung atau bunuh orang kufar, orang musyrik sampai patah pedang dia sekalipun maka Orang yang berzikir tadi lebih tinggi darjatnya berbanding dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Maksud di sini tuan-tuan hadirin hadirat muslimin bukan nak kata orang yang berzikir ini tinggi darjatnya mutlaqan berbanding dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Kerana di sini maksudnya orang berzikir itu dia tinggi darjatnya berbanding orang yang berjihad fi sabilillah. Maka sekiranya orang yang berjihad Fisabilillah itu Tidak ikhlas ataupun tidak berjihad Fisabilillah fi Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala Kerana jurah, kerana disebut sebagai berani Kerana disebut sebagai orang yang Syahid ini Orang syahid ni, berani Sebablah lahir tadi yang menyebutkan tentang Satu riwayat yang panjang Tentang tiga golongan Yang akan ditanya dahulu Disoal dahulu Ha, di depan Allah subhanahu wa ta'ala antara orang yang berjihad maka berjihad ke Allah ini kadang-kadang mungkin bukan ikhlas rama Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang ada sebab-sebab tertentu dia nak berjihad, nak tunjuk berani kerana nak makan nama supaya diingat ingati dia buat tubuh, dia buat peringatan dan sebagainya Zahirnya berjihad Tapi hakikatnya tidak kerana Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang yang berzikir kepada Allah Ikhlas kerana Allah ta'ala lebih baik Daripada orang yang sekali pun zahirnya nampak hebat Itu maksud di sini untuk kita fahami Fahami bersama Kerana zikir ini Kita berzikir Kadang-kadang berzikir sekadar -kadang bersendirian Berzikir dalam waktu orang tak tahu Di rumah kita, kita berzikir ikhlas Taala Maka itu tingginya dan darjat akan orang yang zikirnya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau berzikir pula tak ikhlas kepada Allah ta'ala tentulah orang yang berjihad yang ikhlas lebih tinggi darjatnya berbanding orang yang berzikir tapi ada unsur-unsur usul surya, takabur, sum'ah wujud dan sebagainya Contohnya adrin hadirat muslimin muslimat kata lagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala قال ما رواه ابن ابي جرد قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من يقم بخير اعمالكم فاذكرها عند عند ملككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضرب اعناقهم ويضرب اعناقكم Qal bal qal zikrullahi ta'ala artinya maukah kamu aku memberitahukan tentang sebaik-baik amalan kamu dan sesuci-sucinya di sisi tuhanmu dan setinggi-tingginya dalam darjat kamu dan ia lebih baik bagi kamu daripada membelanjakan emas dan perak dan lebih baik bagi kamu daripada kamu menemui musuh kamu, lalu kamu mansung leher mereka dan mereka mansung leher kamu maka para sahabat menjawab bahkan mahu maka berkata beliau itu ialah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadis oleh Imam Termizi dan Abu Dawud berkata pula Al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya al Mustadrak ini hadis sahah isnadnya ini lagi menyatakan bahawa zikir ini yang ikhlas kepada Allah Ta'ala lebih baik daripada mereka yang membelanjakan emas dan perak namun bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala demikian mereka yang berjihad di sabi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka zikrullah lebih baik amalannya yang ikhlas lebih baik amalannya daripada akan infat dan juga berjihad di sabi berkata lagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kami riwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu كتن لرسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم بيلة أسر يمين فقال يا محمد أكرئ أمتك, أكرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عزبة الماء وأنها شيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله Wallahu akbar Sertinya Aku menemui Nabi Ibrahim AS Pada malam aku diserakkan ke lani Dika diserak ke lani. Usia diperjalankan Pada waktu malam Dan mahrad ke lani Dia berkata kepadaku, Wahai Muhammad Sampaikanlah salam kepada umatmu Dan beritahu mereka Bahawasanya syurga itu bagus tanahnya Tawar ayahnya pun eloh airnya akan tawar tawar ni macam tak, tak ada apa-apa rasa mana azbah segar airnya segar air minumnya itu segar dan ia merasai tumbuh dan ia merasa dan tumbuh-tumbuhan ada tumbuh-tumbuhan yang yang melata iaitu ucapan tersebut iaitu antara nak dapat khazanah syurga tersebut ialah dengan Alhamdu, subhanallah alhamdulillah maksudnya adalah tanaman dapat tanaman yang ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Hadis riwayat ibn termizi dan katanya hadis hasan saya pergi kepada azan dan saya membuat kesimpulan dan tanggungkan sempat ini insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. Tuntuan Abdul Muhaddad bin Musliman Imam Nawawi rahimallahu taala meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa mengucapkan subhanallahi wa bihamdih yakni maha Allah dengan segala kepujiannya akan ditanamkan baginya sebatang pohon kurma di syurga hadis lewat Imam Tirmidhi dan katanya hadis hasan. tentu Alhamdulillah muslim muslimat. maka ini antara jenis-jenis yang dianggurkan kita baca sewaktu kita lapar dan inilah tanaman yang akan kita dapat di akhirat kelak hasilnya kita akan dapat di akhirat kelak cuma hari ini tak nampak sebab inilah tujuan disebut orang beriman untuk beriman dengan perkara-perkara raib. Ia ini perkara-perkara raib yang benar. Bukan perkara raib yang tak benar. Tahiyul, kurafat sebagainya. Tapi teropong sana, teropong sini itu. Bukanlah. Teropong buluh, bangku sebagainya itu. Bukan juga. boleh. Itu tahiyul, kurafat. Maka boleh jatuh syirik. Kalau mencairkan perkara-perkara tersebut. Maka... Oleh sebab percaya kepada perkara-perkara ini ialah perkara, perkara yang telah subuh kepada al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi kata Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi telah setelah berkata bersabda akan menanamkan bagi yang sepohon kurma. Pohon kurma dalam dunia tuan, tuan tak sama dengan pohon kurma kat dunia ni betul. Ah pohon dunia kat dunia ni kurma begitulah. Tapi syurga Allah subhanahu wa taala kurma tak sama dengan rumah yang ada di di dunia Buah rumen Buah delima di syurga Tak sama dengan buah rumen Yang ada di dunia ini Buah anggur rahimlah, dalam syurga Tak sama buah anggur yang ada di dunia ini Berbeza kan Air susu dalam syurga Tak sama susu di dunia ini Maka begitu besarnya nikmat Allah dalam surga Allah subhanahu wa taala. Beruntunglah mereka yang nakkan surga dan rugi rugi mereka yang tak mau surga Allah subhanahu wa taala. Maka ditakdirilah mereka al Allah wa laa al yazidilah muzair. Dan katakan nawaitlah malam malam lagi. Senarai diskam bakmi takkan masuk ke dalam kereta pada pilihan katak-kata Katakan nawait kami riwayatkan daripada Abu Zayd radhiyallahu anhu katanya. Saya berkata wahai Rasulullah bicara apa yang sangat dicintai Allah taala beliau menjawab apa yang disilih Allah bagi para malaikatnya yaitu subhana rabbi wa bihamdi subhana rabbi wa bihamdi yakni maha suci tuhanku dengan segala terpujiannya maha suci tuhanku dengan segala terpujiannya hadis dari imam tirmizi dan katanya hadis hasan sahih Maka ditanya oleh Abu Dzar, apa dzikir yang terbaik yang yang patut dibaca ataupun kalam yang sangat cintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi, apa yang Allah pilih untuk Allah suruh malaikat usapkan. Itu ini adalah dzikir malaikat. Yang para malaikat bila berzikir sampai siamat berzikir kepada Allah. Tak terhenti, tuan-tuan dan puan-puan. Zikir kita terhenti hangga saya makan makanlah ketika zikirullah doa Allah membalikkan anak lepas ke mana orang lain bismillah pun hilang tambah peluk lapar puasa pula depan-depan makanan Allahu Akbar Allahu Akbar rahsih makanan bersukulut minum air dah ada terlupa bismillah baca nak baca doa tapi malaikat berzikir mereka tidak berhenti, sampai kiamat mereka berzikir bertazbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala maka mereka berzikir subhana rabbi wa bihamdi subhana rabbi wa bihamdi Dan kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan sekarang mulalah aku menuliskan apa yang dimaksudkan untuk sikap ini, yakni sikap al-kak. Dan aku sebutkan satu persatu menurut tertib yang perlu. Aku mulakan dengan bermula orang yang baru menjari tidurnya. Kemudian seterusnya satu persatu menurut tertibnya hingga kepada waktu tidurnya di malam hari Kemudian ketika sedarnya di waktu malam pula hingga dia tidur kembali dan saya pohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka engam nauislah menerangkan tentang zikir-zikir dan doa-doa yang tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu, maka dia menawi pun terus masuk kepada permulaan perbahasan yang beliau nak khabarkan kepada kita. Itu dengan zikir-zikir bermula kita celik mata bangun tidur Kemudian bergerak ke tandas berwuduk nak sembahyang sampailah kepada kita tidur kembali dan apa yang patut kita berzikir kita baca ketika kita bangun di tengah malam maka semua itu disebut oleh Imam Nawawi satu persatu berikut tertib susunan yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi 'ulumihi wa 'ulumina al amin ba apa yang patut dibaca bila bangun dari tidur insyaallah kita akan sambung ke uh, kuliah yang akan datang apa dia zikir-zikir dan -zikir hadis nabi yang dianjurkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kita bacakan. Namun sebelum kita sambung, kan majlis hari ini melah pertama kita ulang balik akan zikir, -zikir yang dibaca yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di sini agar kita mengambil barakah doa tersebut sekurang-kurangnya kita telah pun menyebutkan zikir tersebut dalam majlis ilmu ini mudah-mudahan akan terlintas dalam hati kita tersebut sebut pula selepas sempat malik imun anda gajah sebagi jahat dan tuagat dan tuagat dan tuagat dan tuagat dan tuagat dan tuagat dan tuagat dan tuagat dan tuagat wa bil islamidina wa bil muhammd sallallahu alaihi wasallam rasoolah wa bil muhammd صلى الله عليه وسلم رسوله سبحان الله والحمد لله ولا أله إلا الله والله أكبر سبحان ربي Wabihamdi, bihamdih subahana Rabbi. Wabihamdi. wa bihamdih kita itu adalah khadirin dan khadirin dan khadirin maka sepandang kita dapatkan maka kita berapa zikir-zikir yang Nabi An-Nurqa s.a.w. antaranya adalah subhanallah wa bihamdih subhanallah wa Subhan, subhanallah wa bihamdih subhanallah wa bihamdih dia adalah zikir yang lain dia ada yang kita baca adalah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu mulk walahu alhamdulahu ala kilisha'in qadir ada lagi sikian Nabi Anjir yang kita subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar radhiku billahi raza wa islamidina dina wa disayna muhammadin sallallahu alaihi wasallam. nabiyya wa rasulullah dan ada lagi hadiah dan ada lagi hadiah yang disuruhkan ala imam nawawi rahimahullah wa ta'ala mulah mulah kita amalkan dalam kehidupan kita, waktu kita lapang, kita naik kembaraan, senah naik kembaraan, bawa tu, daripada kita, bercakap-cakap kosong, maka berzikirlah ini Allah SWT, agar hidup hati kita, agar segar roh kita, dengan zikrullah. Allah SWT, ala muka'i niatul qadr, aku lukawlihala astagfirullahaladzim, alaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allah SWT, Allah SWT, ala muka'i niatulah, ولوالدينا وأولادنا ولما شيخنا في الدين ولما أحبنا فيك ولما حنيين ولمن أنسين والشمات الأحياء من واج رحمتك يا رب الرحمن اللهم إني أشك إما أن ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يشيلا صالحا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا مقيما ونسألك خيرا كثيرا اللهم إن نسألك العفو والعافية ونشألك تماما العافية ونشألك الشكر على العافية ونشألك الغناء الناس ربنا هبلنا من أزواجنا وزرياتنا قمة عين واجعلنا للمتقين أماما ربنا آتنا في الدنيا حشمة وفي الآخرة حشنة وقنى عزال النار وقنى عزال النار وقنى عزال النار وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصالح العز سبحان ربك رب العزة عما يشفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حب con luego de perspectiva 415